Один. Місто. Гремп Стівенс розлігся в шезлонзі, поглипучи на запрацьовану газонокосарку, а приємне сонячне проміння прогрівало його кістки. Машинерія дійшла до краю газону, задоволено квокнула, вправно повернула і взялася за наступну смугу. Мішок для скошеної трави помітно роздувся. Потім газонокосарка зупинилася і схвильовано клацнула. Її бокова панель відчинилася і звідти простягнулася механічна рука. Щипкі сталеві пальці пошукали щось у траві, а тоді з тріумфом підняли міцно затиснутий камінь, укинули його в маленький контейнер і знову заховалися в боковій панелі. Газонокосарка муркнула і далі заворкотала, продовжуючи косіння. Гремб буркнув, проведжаючи її підозрілим поглядом. «Колись, – сказав він сам до себе, – тяжтукована штукована хаєрець, так і зламається через якусь помилку». Він відкинувся в кріслі і поглянув на залите сонцем небо. Високо над головою пролітав гвинтокрил. Десь у середині будинку прокинулося радіо, і звідти оглушливо ринула нестерпна какафонія. Гремб зригнувся і ще глибше втиснувся у крісло. Малий Чарлі знову вирішив подригатись, хай морець. Газонокосарка проках калаповз, і Гремб зі злістю глипнув на неї. Автоматично. Промовив він до неба. Кожна бісова річ зараз автоматична. Якщо так далі піде то можна буде просто окликнути машину, шипнути їй команду на вухо, і та полетить виконувати будь-яку забаганку. З вікна долину в голос його дочки, достатньо точний, щоб перекричати музику. «Тату!» – Гремп нервово порухався. «Так, Беті. Тату, ти ж знаєш, тобі слід пересунутися, коли газонокосарка дійде до тебе. Не намагайся переперти її. Це ж лише машина. Минулого разу ти так і сидів, змушуючи її косити навколо тебе» і хоч би на сантиметр посунувся. Він мовчки опустив голову трішки вниз, сподіваючись, що дочка вирішить, що він задрімав, і дасть йому спокій. «Тату!» – крикнула Бетті. «Ти почув, що я сказала?» Грем зрозумів, що нічого не вийшло. «Так, так, я чув тебе», – відповів він. Я саме збирався пересунутися. Важко опираючись на ціпок, він повільно підвівся. Нехай бачить, який він старий і немічний. Може, і стане совісно, що так повелася з ним. Проте йому слід було бути обачним. Якщо дочка зрозуміє, що йому взагалі-то не потрібен ціпок, вона почне придумувати для нього якусь роботу. А з іншого боку, якщо він опиратиметься на нього надто сильно, вона знову причепиться з тим дурнуватим лікарем. Бурмочучи, він пересунув крісло на скошену частину газону. Косарка, прокочуючись повз, зловісно фирхнула на чоловіка. «Одного дня, пригрозив Гремп, я так тобі піддам, що тільки три бочки посиплються». Газонокосарка прогоділа і безтурботно продовжила рух уздовж газону. Десь із глибини зарослої різнотрав'ям вулиці почувся брязкіт металу й ричастий кашель. Гремп, який щойно збирався сісти, випростався і прислухався. За мить гучне чмихання вихлопної труби, норовливого двигуна та брязки доволі розхитаних металевих частин, почіткішали. Автомобіль. вигукнув Гремп. Це автомобіль, щоб я скис. Він поспішив до воріт, коли раптом згадав, що є старим і немічним, тож сповільнив ходу. «Напевно, це той шаленець Оле Джонсон», – сказав він сам до себе. «Він єдиний, у кого є автівка». «Надто я аби з нею розлучитися, хай морець». Це був справді Оле. Грем підійшов до вріт саме тоді, коли древня наскрізь проржавіла чортопхайка вигулькнула за повороту і, погойдуючись та пихкаючи, попхалася порожньою вулицею. З перегрітого радіатора зі свистом виривалася пара, із вихлопної труби, що втратила глушник ще п'ять років тому, а то й більше, підіймалася хмара блакитного диму. Оле флегматично сидів за кермом і швидко рухав очима, намагаючись визначити найрівніші місця на шляху. Це було непросте завдання, адже трава й бур'яни вкрили всю дорогу, і практично неможливо було побачити, що під ними. Грем помахав своїм сіпком. «Привіт, Оле!» – викрикнув він. Оле натис на гальма, різко зупиняючи машину. Автомобіль задихнувся, затремтів, кашлянув із жахливим зітханням, упокоївся. «Чим ти заправляєшся?» – запитав Гремп. «Та всім потрохи», – відповів Оле. «Керосин найшов краплю старої соляри у відрі, ще й трохи спирту для втирання». Гремп розглядав тлінний витвір із неприховуваним захопленням. «Ото були часи», – сказав він. «Моя колись розганялася до ста миль на годину». Це так само нормально», – сказав Оле. Якби тільки було, де взяти добре пальне чи деталі для ремонту. Ще три чи роки тому я мав багато бензину, а тепер уже довший час його не бачив. Не роблять більше, напевно. Та й кому треба той бензин, якщо всі мають атомну енергію? Отож, відповів Гремп, напевно це й правильно, але атомну енергію не понюхаєш. Запах бензину найсолодший з усіх, які я знаю. Через ті їхні гвинтокрили та інші гаджети втратилася вся романтика подорожей ось що. Він скоса поглянув на бочки та кошівниці, складені на задньому сидінні. «Маєш якісь овочі?» «Маю», – ствердно відповів Оле. «Трохи солодкої кукурузи і ранньої картопельки, пару кошиків помідорів. Мов, вийдемо їх продати», – Грим похитав головою. «Не вийде, Оле. Вони не куплять. Народ думає, що та нова гідропоніка – це єдина чортова садовина, яку можна їсти. Кажуть, що це стерильніше і смак у тих плодів більш насичений». Не дав би навіть копійки за те, що вони вирощують у тих резервуарах, войовниче заявив Оле. Дуже мені то не смакує. Я вже казав був марті, що їжу треба викохувати із землі, щоб вона була справжня. Він потягнувся вниз і повернув перемикач запалювання. Не знаю, чи треба пхатися з тим місто, сказав він. Онях дивляться за дорогами. Чи борше оняг за ними не дивляться? Двадцять років тому та магістраль була добротним відтинком бетону. Її вряди годи латали, чистили від снігу зимою. Робили все, що треба було. Витрачали купу грошей, тільки щоби тримати відкритою. А тепер про те просто забули. Бетон потріскався, потріскався, одекуди його взагалі вимоло. Повиростала ожина, а зранку прийшлося ми виходити і рубати дерево, яке впало на дорогу. Свята правда, погодився Гремп. Машина воскресла, кашлюючи і задихаючись. З-під неї піднялася хмарка густого блакитного диму. Автомобіль різко ожив і покотився далі дорогою. Гремп повернувся до крісла і побачив, що воно наскрізь мокре. Автоматична косарка, закінчивши підрізати траву, розгорнула шланг і тепер поливала газон. Бурмочачи прокляття, Гремп повернув за будинку і всівся на лаву біля заднього ганку. Він не любив там сидіти, але зараз це було єдине місце, захищене від механічної потвори, що господарює собі на подвір'ї. Вигляд звідси був такий, що за виграшки можна було дістати нервовий напад. Вулиця у суціль із покинутих будинків і порослих бур'яном недоглянутих задніх дворів. Та в нього все ж був і плюс. Звідти він міг прикинутись приглухуватим, наче не чує тієї музики, що ривла сприймача. З переднього подвір'я долинув голос. «Бейлі, Бейлі, ти де?» Грем покрутив навсебіч головою. «Я тут, Марку, позаду будинку. Ховаюся від тієї косарки хаєрець». Марк Бейлі вишкутульгав за рогу Тримаючи в роті сигарету, яка здавалося ось-ось підпалить його густі вуса, "Щось зарано для гречі, не так?" запитав Гремп. "Я сьогодні пас", відповів Марк. Він дошкандибав і сів на лавку поруч із Гремпом. "Ми переїжджаємо», – сказав він. Гремп присвиснув. "Переїжджаєте? Ага, перебираємося в провінцію". Люсінда нарешті переконала Герба. Підозрюю, що вона не давала йому й хвилини спокою", сказала усі переїжджають у ті пригарні заміські будиночки, і вона не бачить причини. Чому ми теж не можемо цього зробити?» Гремп зглитнув слину. «І куди?» «Не знаю точно», – сказав Марк. «Не був там ніколи. Десь на північ, біля одного зозер. Узяли десять акрів землі. Люсінда хотіла сто, але герб тупнув ногою, сказавши, що і десяти достатньо. Зрештою, нам і однієї міської ділянки вистачало всі ці роки». «Беті теж пресує Джоні», – відказав Гремп. «Але він тримається. Каже, що просто не може цього зробити» переконує, що це буде неправильно, якщо він секретар торгово-промислової палати поки не місто. «Народ з божеволів», – заявив Марк. «Ей, з божеволів». «Так і є», – погодився Кремп. «Країна божевільних, ось хто вони. Глянь сюди». Він махнув рукою бік порожніх будинків. Пам'ятаю часи, коли це була найгарніша жменька хатинок споміж усіх, які хтось колись бачив. І сусіди були хороші. Жінки бігали від одних задніх дверей до інших, розпитуючи рецепти, а чоловіки виходили траву. А тоді відставляли косарки і збиралися, щоб перекинутися словцем другим. Привітні були люди Марку. Але глянь на це зараз. Марк неспокійно поворушився. Може, йти назад, Біле. Вирвався, щоб сказати тобі, що ми їдемо. Люсінда змушує пакуватися. Вона образиться, коли дізнається, що я втік». Грем припіднявся і подав руку. «Я ще побачу тебе? Ти прийдеш хоча б на прощальну гру?» Марк похитав головою. Боюся, що ні Біле». Вони незграбно дещо збентежено потисли одне одному руки. «Буду сумувати за іграми», – сказав Марк. «Я теж», – відповів Гремб. «У мене нікого не залишиться, коли ти поїдеш». «До зустрічі, Біле», – попрощався Марк. «До зустрічі», – відповів Гремб. Він стояв і дивився, як його друг покольгав дорогу будинку, а тоді відчув, як його огортають холодні обійми самотності, жахливої самотності, самотності людини ветхої, майже непам'ятної. Упала ця думка на Гремпа, наче грім із ясного неба. А й справді, він перестарок. Він належав до іншої епохи. Зажився на білому світі, загубився в літах. з затуманеними очима він намацав на лавці ціпок і повільно поплівся до перехнябленої хвіртки, що виходила на безлюдну вулицю позаду будинку. Роки пролетіли надто швидко. Роки, які принесли його сім'ї літак і гвинтокрил, залишивши автомобіль іржавіти вбогом забутому капелку, а дороги заростати бур'янами. Роки, які з ростом популярності гідропоніки, практично знищили рільництво. Які звели ні на що прибутковість ферм, знецінили землю і змусили людей покидати місто, бо кожен міг придбати в селі добротний шмат землі за ціну, значно дешевшу за клапоть міської ділянки. Роки зробили революцію в будівництві, і тепер сім'ї просто залишали старі доми, і купували нові чи будували їх на свій смак. Причому вони були вдвічі дешевші за попередні, а їхній ремонт, як-от збільшення простору чи втілення інших примх, обходилися в копійки. Грем зітхнув. Будинки можна змінювати щороку, і це не важче, ніж пересувати меблі. Куди котиться світ? Він важко ступав за порушеною стежкою. Ось і все, що залишилося від місця, де кілька років тому була гамірна залюднена вулиця. Вулиця привидів. Тихо промовив до себе Гремб, безлік маленьких привидів, що оживають по ночах. Привиди галасливих дітей, привиди перекинутих триколісних велосипедів та дитячих візків, привиди домогосподарок, які зібралися попліткувати, і вітальних вигуків, і запалених камінів, і комонів, що зимовими вечорами зігрівають димом небеса. маленьких хмарки пилу здіймалися навколо його ніг, запорошуючи закоти штанів. Через дорогу стояв старий дім Адамса. Він ще пам'ятав, як Адамс ним пишався. Спереду облицьований плитами із сірого каменю і прихорошений панорамними вікнами. А зараз плити заросли зеленастим моховинням і розбиті вікна муторошно вишкірялися. Бур'яни заполонили газон, випхалися на ганок. В'яз тягнувся своїм гіллям на фронтон. А Гремпу був ще у пам'ятку той день, коли Адамс садив це дерево. Якийсь час він стояв із заплющеними очима Посеред зарослої вулиці, ноги пощі колодки в пилюці, руки складені на маківці ціпка. Крізь серпаноклі до нього долинули радісні вигуки дітей і дзявкання злобливої дворняги із кінця вулиці, де замешкували конради. А ще там був Адамс. Роздягнутий по пояс він розмахував лопатою, викопуючи яму, а поруч на газоні лежав садженець в'яза із замотаним у мішковину корінням. Травень 1946, -го. 44 роки тому. Вони з Адамсом саме повернулися з війни. Почулися чиїсь стишені кроки. Гремп злякано розплющив очі. Перед ним стояв молодик. Років десь тридцяти. Може, навіть менше. Доброго ранку, привітався Гремп. Сподіваюся, я вас не налякав, сказав чоловік. Ви бачили, як ото я стою тут, не би останній дурень із заплющеними очима? Запитав Гремп. Молодик кивнув. Я поринув у спогади, пояснив Гремп. Ви десь тут живете? Так, унизу вулицею. Практично останній житель цієї частини міста. Тоді ви, мабуть, можете мені допомогти. Спробую, сказав Гремп. Чоловік затнувся. Ну, розумієте, це щось... щось схоже. Слово ви можете називати це сентиментальним паломництвом. Розумію, відповів Гремп. У мене щось подібне. Мене звуть Адамс, сказав чоловік. Мій дід колись замешкував десь тут. І мені цікаво, он там, показав Гремп. Разом вони підійшли до будинку і поглянули на нього. Колись це було гарненьке місце, сказав Гремп. Твій дідусь посадив те дерево одразу, щойно ми повернулися додому з війни. Ми прийшли її пліч-опліч і разом повернулися додому. Хороший був день. Мені шкода, сказав молодий Адамс. Шкода. Але Гремб, здавалося, не чув його. Як твій дідусь? Поцікавився він. Я давно вже про нього ні сном, ні духом. Він помер, відповів чоловік. Багато років тому. Він був звихнутий на атомні енергії, пригадав Гремп. Це правда. Гордовито промовив Адамс. Почав займатися нею, не почалося її промислове використання. Одразу ж після московських домовленостей. «Коли вони зрозуміли, що не переможуть у війні?» – відказав Гремп. «Так і так», – погодився Адамс. «Досить складно воювати, коли в тебе нема цілі», – зауважив Гремп. «Ви маєте на увазі міста?» – уточнив Адамс. «Так», – відповів Гремп. «І очі кумедно. Запускайте атомні бомби, скільки влізе, але злякати міщан вам не вдасться. Проте запропонуєте їм дешеву землю і сімейні літаки, і вони розбіжаться, наче щури, хай мрець. Джон Джей Вебстер саме крокував широкими кам'яними сходами мерії, коли його наздогнало і зупинило, ходяче опудало з рушницею під пахвою. Здорові були, містере Вебстер. привіталося опудало. Вебстер придивився, а потім опізнав. А леві, сказав він, як поживаєш леві? Леві Льюіс вишкірив пощерблені зуби. Та так потихеньку. Сади до і скоро можна буде наловити трохи молодих кроликів. Де й бува не вплутався в якусь оборудку з тими будинками? – запитав вебстер. Ні, сер, відкасав Леві. Жоден сквотер не пхається до чогось нечесного, не маємо до того інтересу. Ми є. За-ко-но-слухня-ні, бо-го-бо-яз-ли-ві. ві так так Єдиний причинок, чого ми там живемо – ми просто не можемо десь інакше йти на заробітки. І ми тулимося всі там, і нічого не чіпаємо. Поліція ото скидає на нас грабунки і всяке таке, бо відає, що ми не можемо оборонитися. Ми, як той, цап відбувало. О, радий чути, що все гаразд, сказав вебстер. Шеф хоче спалити будинки. Навіть тільки попробує, відповів Леві. Він побачить, що ми так просто не здамося. Нас поперели з наших ферм тим вирощуванням у резервуарах, але далі ми нікуди не ступимося. Він сплюнув на сходи. У вас припадком немає пару дзвінких копійок? запитав він. З патронами зовсім глухо, а тут ще кролі на підході. Вебстер засунув руку в кишеню жакета і витягнув півдолара. Леві вишкірився. «Файно, дякую, містере Вебстер. Я принесу вам купу біло, хай тільки прийде осінь». Сквотер торкнувся свого капелюха двома пальцями і пішов униз по сходах. І тільки сонячне проміння виблискувало на стволі його гвинтівки. Тим часом вебстер також поспішив у своїй справі. Сесія міської ради була в розпалі. Шеф поліції Джим Максвелл стояв біля стулу, а мер Пауль Картер мав слово. «Чи не здається вам, Джиме, що ви дещо поспішаєте, наполягаючи на такому розвитку події з будинками?» «Ні, я так не вважаю», – заявив шеф. «Жоден із цих будинків, за винятком якоїсь дюжини, не зайнятий законними власниками. Зрештою усі вони конфісковані, тож тепер належать місту. Та й пожитку з них жодного, а самі лише неприємності. Висвідчують тут, наче більму на оці. Вони навіть неутильні годяться. Дерево. Ми більше не використовуємо деревини. Пластик кращий. Камінь? Ми маємо сталь натомість. У жодному з тих будинків годі знайти хоч шматочок чогось цінного. У той же час вони стають притулком для дрібних зловмисників і всіляких маргіналів. А за якийсь час ми і нещуємося, як ці райони стануть ідеальним розплідником для злочинців усіх мастей. Хтось щось учудить, і одразу ж навтюки туди, в один із покинутих будинків. Бо там злочинцю безпечно. До того ж, він добре тямить, що навіть якщо я відправлю туди тисячу людей, він сховається від них усіх. Зрозуміло також, що знесення тих теренів потребуватиме певних витрат. Проте, нам слід пам'ятати, що ці доми залишаються, якщо вони загрозують для людей, то принаймні осітком усіляких неприємностей. Нам слід їх позбутися. І вогонь найдешевший та найшвидший спосіб для цього. Звичайно, якщо максимально дотримуватися всіх запобіжних заходів. Як щодо юридичної сторони питання? Поцікавився мер. Я перевірив цей момент. Людина може знищувати свою власність у будь-який спосіб, якщо це не загрожує комусь іншому. Гадаю, цей закон поширюється і на муніципалітет. Олдерман Томас Гріфін скочив на ноги. Цією акцією ми лише не живемо собі ворогів, заявив він. Ви збираєтеся пустити димом десятки старих садиб, але ж деякі люди все ще плекають до них певні сентименти. Якщо люди так переймаються ними, різко відказав шеф, то чому б їм не платити податків? і не дбати належним чином про свою власність. Чому вони втікають у села, покидаючи напризволяще свої доми? Він найкраще знає, чим закінчилася його спроба пробудити в людях зацікавлення їхніми родинними маєтками». «Ви маєте на думці той фарс «Наймення тиждень отчого дому?» – запитав Грифін. Він естрійськом провалився. І не міг не провалитися. Вебстер настільки перебрав міру, що людей ледве родимець не вдарив. Це ще один приклад діяльності торгово-економічної палати». «З торгово-економічною палатою це гаразд, Гріфіни», – злосливо втрутився Олдермен Форест Кінг. «Якщо не вигоріла твоя справа, то це ще не означає, що…» – Гріфін проігнорував його. «Ті часи, панове, коли на нас щосили тиснули зверху, минули. Вони зникли назавжди. Нікого тепер не цікавить. І те, коли ми за онуче збиваємо бучу. Усі ті дні, коли влаштовувалися дні кукурудзи, дні долара чи якісь інші бутафорні праздникування з неодмінним майвом прапорів, і Юрма люду готового віддати за це останню копійчину. Усі ті дні також давно в минулому. Але ви, панове, здається, ще не зрозуміли цього. Успіх таких трюків крився насамперед у знанні психології мас і лояльності обивателя. Але про яку лояльність обивателя цього міста може йтися, якщо це місто вмирає біля ваших ніг? «Панове», – закликав мер, – «панове, це явно поза порядком денним». Гамір повернув Кінга до тями, і він гупнув кулаком по столі. Ні, ми мусимо прояснити це. Он вебстер. Мабуть, він зможе порадити, що нам слід робити далі. Вебстер ворухнувся. Я не впевнений, що мені є що сказати. Облишмо це, відрізав Гріфін і сів, проте кінг продовжував стояти. Його обличчя вкрив густий рум'янець, а рот аж тремтів від люті. Вебстере. крикнув він. Вебстер похитав головою. Ти прийшов сюди з однією із тих своїх великих ідей, кричав кінг. Ти збирався викласти її суть. Вийди, чоловіче, розкажи, що маєш до розмови. Вебстер повільно піднявся, рішуче стиснувши губи. Мабуть, ти надто твердолобий, сказав він Кінгу, щоби зрозуміти, чому я обурений такою поведінкою. У Кінга відвисла щелепа, а тоді він вибухнув Твердолобий. Ти не смієш зі мною так говорити. Ми працювали разом, і я допомагав тобі. Ти ніколи не казав про мене такого раніше ти. Я ніколи не називав тебе так до цього моменту, спокійно відказав вебстер. Звичайно, що ні. Я не хотів втратити роботу. «Що ж, у тебе більше нема роботи!» – заривив Кінг. «З цієї хвилини ти безробітний!» «Замовкни!» – відрізав вебстер. Кінг збентежено вирячився на нього, так, наче щойно отримав добрячого ляпаса. «І сядь!» – додав Вебстер, і його голос пролетів через кімнату, мов би загострений на славу ніж. У Кінга підігнулася коліна, і він різко сів. Навколо запанувала могильна тиша. «Я маю дещо сказати», – промовив вебстер. «Те, що слід було сказати вже давно те, що вам усім варто почути. Мене дивує тільки те, що я маю про це повідомити. Хоча, мабуть, як людина, котра пропрацювала сад для процвітання цього міста майже 15 років, я годжуся на роль правдомовця. Олдерман Гріффін висловив твердження, що місто вмирає біля наших ніг. І це правда. Але ця правда потребує ще одного маленького доповнення. Місто, це чи будь-яке інше, уже давно мертве. Місто це анахронізм. Воно віджило своє а спричинили його крах гідропоніка та гвинтокрили. Спершу це було племінне пристановисько – місце, де плем'я могло зібратися разом і почуватися в безпеці. Потім задля ще більшої безпеки. Навколо нього додумалися звести оборонну стіну. З плином століть стіна зникла, але місто залишилося, оскільки померти йому не давали ремесла й торгівля. Воно дожило до новітніх часів, бо люди хотіли замешкувати щонайближче до місця своєї роботи, а робота була в місті. Але зараз усе не так. Із появою сімейних літаків 100 миль сьогодні – це навіть ближче, ніж 5 у 1930-му. Люди можуть долати відстані у кілька сотень миль, щоб літати на роботу. Зараз немає жодної потреби купчитись у місті. Крах міста розпочався із винайденням першого автомобіля, а завершився з появою родинних літаків. Уже на початку століття прослідковувалася тенденція до втечі з міста, подалі від його податків та задухи. Люди переїздили на околиці, щоб жити на землі окремішньо. Нестача відповідного транспорту та відсутність фінансів усе ще втримували на місті багатьох його жителів. Проте зараз, коли все вирощують за допомогою гідропоніки, що, своєю чергою, знецінило землю, людина може побудувати величезні маєтки за містом значно дешевшим коштом, ніж це можна було зробити в місті 40 років тому. З появою літаків та атомної енергії не виникає більше жодних проблем з транспортом. Він на якусь мить замовк, наче вслухаючись у тишу. Мер мав приголомшений вигляд. Кінг лише ворушив губами, так ніби хотів щось сказати, але не міг. Гріфін усміхався. «Отже, що ми маємо?» – запитав Вепстер. «Я скажу вам, що ми маємо. Провулки в вулиці і цілі квартали покинутих будинків, із яких люди просто взяли і пішли. А з якої радості їм тут було залишатися? Що місто могло їм дати? Ніщо з того, що давало поколінням до них, не витримало протистояння із поступом. Звичайно, коли люди покинули свої помешкання, вони щось втратили. Втратили в сенсі матеріальному. Але той факт, що вони можуть купити вдвічі кращий будинок за половину вартості, той факт, що вони можуть жити так, як хочуть, що можуть побудувати сімейні маєтки, які ще покоління тому були привілеєм багатіїв, усе це злишком покрило їхні втрати. Що ж у нас залишилося? Кілька кварталів бізнесових будівель, пара акрів, зайнятих промисловими підприємствами, муніципалітет, який вже звик піклуватися про мільйон людей, навіть коли в місті й близько не жило стільки. Податки, які довелося підняти на таку захмарну височину, що скоро останні підприємці повтікають звідси. Та ще огромні нікому не потрібного конфіскованого житлового фонду ось що в нас залишилося. І якщо ви вважаєте, що якась торговельна палата, якесь галасливе зібрання чи якийсь недолугий проект укажуть нам вихід із цієї ситуації, то ви божевільні. Є лише одна напрочуд проста відповідь місто, як тип поселення людей, упокоїлося. Воно ще може боротися за виживання наступні кілька років, але не більше того. Містер Вебстер, озвався мер. Вебстер не звернув на нього жодної уваги. Але якби не те, що сталося сьогодні, – говорив він, – я би продовжував гратися разом із вами в ляльковий театрик. Я б і далі прикидався, що місто вже не зостається живим організмом, і з цим продовжував би дурити себе і вас. Але, панове, є така річ, як людська гідність. Могильну тишу порушувало лише шарудіння паперу, та приглушений кашель деяких збентежених слухачів. Але вебстер ще не закінчив це місто зазнало поразки, і це нормально. Натомість сидіти тут і побиватися над його понівеченим тілом, нам слід зірватися на ноги і вигукувати слова вдячності за те, що так сталося. Якби це місто не віджило свого, якби інші міста світу не знелюдніли, вони неминуче лежали б зараз у руїнах, була б війна, панове, атомна війна. Хіба ви забули 1950-ті та 60. ті Невже забули, як просиналися вночі і прислухалися, чи не летить бува бомба, хоч і знали, що не почуєте її перше падіння, а тим паче повторне? Але на наше щастя міста знелюдніли. Промисловість розпорошилася, і відтак стратегічних цілей не стало, тому війна й втратила сенс. Деякі з вас, панове, продовжував він, багато з вас живі сьогодні тільки тому, що люди покинули наше місто. І тепер, заради Бога, дайте йому спокій. Радійте з того, що воно упокоїлось. Це найкраще, що коли-небудь ставалося в історії людства. Джон Джей Вебстер крутнувся на п'ятах і вийшов з кімнати. Він зупинився на широких кам'яних сходах і поглянув на безхмарне небо. Туди, де над баштами та шпилями мерії кружляли голуби. Подумки струснувшись, наче пес, що вискочив із води, він подумав, що повівся як останній дурень. Тепер доведеться шукати роботу, а це може зайняти чимало часу. Та й застарив він уже для таких пошуків. І попри такі невеселі думки, в його голові, мимоволі, з'явилася весела мелодія. Відтак, склавши губу дудочкою і беззвучно насвистуючи, він бадьорим кроком покинув мерію. Більше жодного лицемірства. Більше ніяких нічних роздумів про те, що йому робити. Адже він уже давно знав, що це місто мертве, і розумів, що виконував безмістовні завдання. Більше не буде мук совісті за те, що він отримував зарплатню, яку насправді не заробив. І не буде того важкого, неприємного розчарування робітника, який розуміє, що його праця марна. Він крокував у напрямку стоянки, де на нього чекав гвинтокрил. Може, врешті тепер, подумав він, вони переїдуть за місто, як батькій хотіла. Може, тепер він матиме можливість проводити вечори, прогулюючись власними землями. Звичайно, десь поблизу річки. Там неодмінно має бути річка, у якій він зможе розводити форель. Він подумав, що варто буде залізти на горище і перевірити вудки. Марта Джонсон стояла біля воріт, коли з-за рогу провулка викотився старий драндулет. За втівки вийшов Оле, і вигляд у нього був утомлений. «Щось продав?» – запитала Марта. Оле похитав головою. «Усе без поття. Вони не беруть те, що виросло на фермі. Тільки сміялися з мене. Показували мені свої качани кукурудзи, такі десь у двійку раз більші за мої. Рівнюсінькі такі. А ще всякі дині майже без шкірки. І всі кажуть, що вони кращі, солодші. Він копнув грудку землі, здійнявши довкола хмару куряви. То кінець, заявив він, ті резервуари нас погубили. Певно, треба було продавати ферму, мовила Марта. Оле не відповів. Ти б пішов на ту їхню гідропонну ферму, сказала вона. Вон Гаррі, йому навіть сподобалося. Оле похитав головою. Мого садівником, запропонувала жінка, ти був би добрим садівником. Усі ті панечі, які переїхали за місто, люблять брати садівників. Щоб ті дивилися за їхніми квітками і всяким таким, то солідніше, ніж якісь машини. Оле знову похитав головою. Не люблю бабратися з квітками, заявив він. Не після того, як 20 літ вирощував кукурудзу. Певно, ми б могли взяти собі один із маленьких літаків, сказала Марта, і зробили б водопровід. І ванну. А не митися ото в старій миннісі біля печі. Не вмію літати, заперечив Оле. Можеш навчитися, сказала Марта, то легко. А як же? Оно дітей Андерсона ще молоко на губах не обсохло, а вони вже всюди літають. Правда, один уже був якось мало не впав, але... Я подумаю. Розпачливо промовив Оле. Подумаю. Він розвернувся, перестерпнув горожу і попрямував у поля. Марта стояла біля машини і дивилася йому вслід. По її запорушеній щаці скотилася самотня сльоза. «Містер Тейлор чекай на вас», – сказала дівчина. Джон Джей Вебстер здивувався. Але я ніколи не був тут раніше. Він не міг знати, що я прийду. Містер Тейлор, наполягала дівчина, чекай на вас. Вона кивнула головою, вказуючи на двері з написом відділ пристосування людини. Але я прийшов сюди, щоб отримати роботу, запротестував вебстер. Я не збирався пристосовуватися чи щось таке. Це світовий комітет працевлаштування, так? Усе правильно, відповіла дівчина. То ви зайдете до містера Тейлора. Якщо ви так наполягаєте, сказав вебстер. Дівчина класнула перемикачем і заговорила в комутатор. Містер Вебстер тут, сер. Запросіть його вийти. Почулося у відповідь. Тримаючи капелюх у руці, вебстер зайшов у кабінет. Чоловік за столом, хоч і мав сиве волосся, був доволі молодим на виду. Він жестом запросив сісти. Ви хочете знайти роботу? поцікавився він. Так, відповів вебстер. Але, будь ласка, сідайте, сказав Тейлор. Якщо вас бентежить той напис на дверях, викиньте його з голови. Ми не збираємося вас змінювати. Я не можу знайти роботу, сказав вебстер. Я шукав тижнями, і ніхто мене не бере. Тому врешті я прийшов сюди. Ви не хотіли сюди приходити? Ні, якщо чесно не хотів. Служба працевлаштування. У цьому є, ну, якийсь прихований зміст, і він мені не подобається. Телор усміхнувся. Термінологія не завжди вдала. Ви, напевно, згадали про колишні подібні служби, куди приходили люди у відчайдушних сподіваннях знайти хоч якусь роботу. Державні заклади, що намагалися знайти роботу людям, аби ті не порушували суспільного порядку. «Я достатньо вічайдушний», – визнав Вебстер. «Та в мене все ще є гордість, тому мені було складно прийти сюди. Але врешті-решт мені більше нічого не залишалося. Розумієте, я став зрадником». «Ви маєте на увазі, що ви розказали правду», – промовив Тейлор, – «ціною втрати своєї роботи. Бачите, світ бізнесу, і не лише тут, а й у всьому світі, не готовий до цієї правди». Бізнесмени все ще чіпляються за міф про місто, за міф про свій комерційний сприт. Однак надійде такий час, коли вони зрозуміють, що місто їм не потрібне, що якісний сервіс і чесність у бізнесі можуть зробити його значно прибутковішим, ніж усілякі крамарські фокуси. «Мені цікаво, Вебстера, чому ви це зробили?» «Я був ситим усім цим погорлом», – відповів Вебстер. «Мені набрило дивитися, як люди тиняються навпомазки, місно заплющивши очі». Набридло спостерігати, як сліпо тримаються за стару традицію, місце, яке хіба що на смітнику. Невже нудило від того дурноватого ентузіазму Кінга щодо міста, коли жодної причини для подібного захвату не було? Тейлор кивнув. Вепстере, як ви вважаєте, людину можна змінити? Вепстер здивовано глянув на нього. Маю на увазі ту діяльність, що провадить світовий комітет, пояснив Тейлор. І провадить уже не перший рік, але тишком-нишком нав'язливо. Багато тих людей, кого переінакшили, навіть не підозрюють цього. Зміни, які настали після створення Світового комітету замість Організації Об'єднаних Націй, спричинилися до росту значного відсотка людей непристосованих, а з масовим впровадженням атомних реакторів сотні тисяч людей утратили роботу, їх потрібно було перекваліфікувати. Деякі отримали роботу у сфері, пов'язаній з атомною енергією, інші десь іще. Перехід на гідропоніку прогнав фермерів. І з їхніх земель. Непевно, саме вони стали нашою найбільшою проблемою, оскільки окрім вирощування хліба та догляду за тваринами, нічого не вміли. Чимало з них не мали охоти навчитися якомусь іншому ремеслу. І більшість були гірко засмучені, що змушені змінити той триб життя, який вони успадкували від предків. А будучи від природи індивідуалістами, вони стали для нас найбільшою психологічною проблемою з поміж усіх груп, із якими нам довелося зіткнутися. Багато з них і досі не може себе знайти, промовив Вепстер. Сотні або і більше людей такого ж типу самовільно зайняли покинуті будинки і зараз ледве зводять кінці з кінцями. Полюють на кроликів чи білок, трохи рибалять, вирощують овочі і збирають дикі фрукти. Ряди годи займаються дрібними крадіжками і іноді жи бракують у середмісті. «Ви знаєте цих людей?» – запитав Тейлор. Декого знаю», – відповів Вепстер. «Один із них, буває, приносить мені білок і кроликів». За гроші, звичайно. Вони б обурилися, якби їх спробували змінити. Однозначно, відповів Вебстер. Ви знаєте фермера на ім'я Оле Джонсон, який все ще тримається своєї ферми? Вебстер кивнув. А що було б, якби ви спробували його змінити? Він випрогнав мене з ферми. Такі люди, як Оле і Сквотери, наша найбільша проблема зараз, сказав Тейлор. Інші досить легко піддаються перебудові та вливаються у сучасне життя. Дехто постійно скиглить за минулим, але це дрібниці, ми не можемо повернути їх до старого життєвого трибу. Багато років тому, коли поява промислової атомної енергії стала фактом, світовий комітет стикнувся з непростим рішенням. Генеральні зміни у світі, що їх диктує технічний прогрес, потрібно впроваджувати поступово, що дасть людям можливість пристосуватися природним шляхом чи настільки швидко, наскільки це можливо. А комітет уже допомагатиме людям перебудовуватися, було прийнято ухвалу. Можливо, правильно, а можливо, хибно, що на першому місці повинен стояти прогрес, незалежно від того, як це вплине на людство. Це рішення у своїй основі виявилося мудрим. Ми знаємо, звичайно, що в багатьох випадках неможливо було провадити перебудову славно-явно. Деколи жодних ускладнень не виникало, як от для прикладу у великих групах звільнених робітників. Але траплялися такі індивіди, до яких потрібен був особливий підхід. Цим людям потрібно було допомагати, Віднайти себе в новому світі напрочуд розважливо, аби вони жодним чином не здогадалися, що хтось їм допомагає. Інакше вони би втратили віру у власні сили і почуття власної гідності. А людська гідність – це наріжний камінь будь-якої цивілізації. «Я, звичайно, чув про перебудови, проваджувані в промисловості», – сказав вебстер, «Але ніколи не чув про індивідуальні випадки». «Ми не могли цього розголошувати», – відповів Тейлор. «Це, по суті, таємниця». Але чому ви розповідаєте мені про це зараз? Бо ми би хотіли, щоб ви приєдналися до нас. Доклали б свою руку до пристосування Оле це для початку. Потім ми б поміскували, що можна зробити зі сквотерами. Ну, не знаю, мовив Вебстер. Ми чекали на вас, сказав Тейлор. Ми знали, що врешті ви прийдете сюди. У вас не було жодного шансу знайти хоч якусь роботу. Кінг замовив за вас слів це. Зараз ви знаходитеся у чорних списках усіх торгово-економічних палат і громадських груп світу. Виходить, у мене нема вибору, сказав вебстер не хотілося би, щоб ви саме так це сприймали, сказав Тейлор. Подумайте над цим, скільки потрібно, а потім повертайтесь. Навіть якщо ви не погодитесь на цю роботу, ми в суперечкінгу знайдемо для вас іншу. Вийшовши з офісу, вебстер наткнувся на знайоме опудало. Це був Леві Льюіс. Тримаючи рушницю під пахвою, він як зазвичай шкірився на сікутні. Хто ці хлопців сказав чи бачив, як ви туди заходили? пояснив Леві. Тому я почекав тут. «Що трапилося?» – запитав Вебстер, оскільки вираз обличчя його співрозмовника красномовно свідчив, що щось таке трапилось. «Так ці поліціянти!» – сказав Леві і гидливо сплюнув. «Поліція!» – повторив Вебстер, і всередині в нього похололо. Він зрозумів, що трапилось. «Ага», – сказав Леві, – «вони готуються викурювати нас». «Отже, рада таки ухвалила цей план», – сказав Вебстер. «Я щойно ходив до поліцейського відділку», – заявив Леві. Сказав їм, щоби краще не чіпали. Сказав, що то все скінчиться розкиданими кишками, якщо вони тільки попробують до нас пхатися. Я розставив хлопців по всій території і сказав їм стріляти тільки тоді, коли будуть упевнені, що попадуть. «У вас нічого не вийде, Леві», – різко відповів Вебстер. «У нас нічого не вийде», – перекривив Леві. «Та в нас уже все вийшло. Вони зігнали нас з ферм, змусили їх продати, бо ми не могли звести кінці з кінцями. І вони не поженуть нас далі». Ми будемо стояти до кінця або помремо, і вони зможуть спалити нас тільки тоді, коли не залишиться нікого, хто міг би їх зупинити. Він підтягнув штани і знову сплюнув. І не тільки ми так думаємо, заявив він. Гремп так само з нами. Гремп. Ага, Гремб. Той старий, що живе з вами. Він став ніби нашим командним генералом. каже, що пам'ятає такі трюки з війни, про які поліція й не чула. О. Послав пару хлопців до одного із залів легіону, щоб вкрасти гармату. Каже, що знає, де взяти трохи снарядів для неї з музею. Каже, що ми встановимо це все, а тоді всім розкажемо, що якщо поліція зробить хоч один рух, ми обстріляємо центр міста. Отак. Чекай, Леві, ти можеш зробити дещо для мене? Бігме, містер Вебстер, Можеш? Можеш зайти туди і запитати містера Тейлора. Наполягай, щоб побачитися саме з ним. І скажи, що я приступив до роботи. Без проблем, але куди ви підете? У ратушу. Хочете, щоб я пішов з вами? Ні, сказав Вебстер. Краще я сам і Леві. Га, передай Гремпу, хай притримає свою артилерію. Нехай не стріляє, якщо не буде потреби. А якщо доведеться, нехай добре цілиться по першій шаренці. Га, передай Гремпу, хай притримає свою артилерію. Нехай не стріляє, якщо не буде потреби. А якщо доведеться, нехай добре цілиться по першій шаренці. Мер зайнятий, повідомив Реймонд Браун, його секретар. Зараз ми це перевіримо, сказав вебстер, поглянувши на двері. Вам не можна туди, вебстере? закричав Браун. Він зірвався зі свого крісла, швидко обійшов стіл і метнувся навперейми. Але вебстер замахнувся і штовхнув його рукою в груди просто на стіл. Стіл посунувся, Браун замахав руками, щоб відновити рівновагу, а відтак звалився на підлогу. Вебстер різко шартнув двері до кабінету мера. Мер швидко прибрав ноги зі стулу. Я ж сказав Брауну. Вебстер кивнув. Браун мені передав. Чому річ, Картере? Злякався, що Кінг дізнається, що я тут був? Чи боїшся скомпрометувати себе котрійсь із хороших ідей? Чого ти хочеш? гаркнув Картер. Я так зрозумів, що поліція збирається спалити будинки. Так і є, промовив мер голосом праведника. Вони становлять загрозу для громадськості. Якої громадськості? Слухай, Вебстере, ти знаєш, що немає ніякої громадськості. Є лише кілька таких, як ти, огидних політиканів, які все ще крутяться довкола, щоб не втратити своїх крісел, щоб ти міг претендувати на це крісло і наступного року, та горнути грошики лопатою. Незабаром дійде до того, що вам залишиться голосувати одне за одного. Люди, які працюють в універмагах і магазинах, навіть ті, котрі не мають всякі такі роботи на заводах, не живуть більше в межах міста. Бізнесмени покинули місто вже давно. Так, вони ще ведуть тут бізнес, але живуть деінде. Але це все ще місто, заявив мер. Я прийшов не для того, щоб сперечатися з тобою на цю тему, сказав вебстер. Я тут, щоб спробувати допомогти тобі зрозуміти, що ви робите неправильно, спалюючи ті будинки. Навіть якщо ви цього не розумієте, ті будинки притулки для багатьох людей, які не мають іншого житла, Люди, які прибули в місто в пошуках землі обітованої, і вони знайшли її в нас. Певною мірою ми за них відповідаємо. Ми не відповідаємо за них, проскрипів мер. Щоб там не трапилося з ними, це лише їхня вина. Ми їх сюди не кликали. Нам вони тут не потрібні. З них жодної користі для громадськості. Ти скажеш, що вони відкинуті суспільством. Ну хіба я можу цьому зарадити? Ти кажеш, що вони не можуть знайти роботу. А я відповім, що вони могли б знайти роботу, якби справді цього хотіли. Роботи є багато. Роботи завжди багато. Вони наслухалися цих балачок про новий світ і уявили собі, що хтось повинен знайти для них пристойне місце і гідну роботу. Ти говориш, як затятий індивідуаліст, сказав вебстер так ніби це смішно, відказав мер. Тобі це здається кумедним? огризнувся вебстер. І сміх, і гріх, якщо хтось так сьогодні вважає. Світ був би набагато кращим, якби в ньому було більше затятих індивідуалістів, гаркнув мер. Подивися лише на тих людей, які стали успішними. Не на тебе, наприклад, запитав вебстер. «І візьмімо мене до прикладу, погодився Картер. Я тяжко працював, я використовував кожну можливість. Я планував. Я. іншими словами, ти лизав правильні зади й наступав на потрібні голови, сказав вебстер. Ти яскравий приклад тих людей, які не потрібні сучасному світу. Твої ідеї такі постарілі, що я аз чую запах плісняви. Ти є останнім справдешнім політиканом, точно як я був останнім секретарем вашої торгово економічної палати, тільки ти цього не знаєш. Але я знаю. Я зрозумів це. І хоча це мені дорого обійшлося, я пішов, щоб зберегти самоповагу. Ваш стиль ведення політики мертвий, тому що будь-який шалапут із вилудженою горлянкою і показною зовнішністю може зіграти на психології натовпу і пробитися до влади. Але психології натовпу більше не існує. Наша політична система впала під власною вагою, і людям на це абсолютно начхати. «Геть звідси!» – закричав Картер. «Забирайся, поки я не покликав копів, які швидко викинуть тебе звідси!» «Ти забув?» – сказав вебстер, «Що я прийшов сюди, аби поговорити з тобою про покинуті будинки». Це нічого не дасть, – відрізав Картер. Ти можеш стояти і говорити хоч до кінця світу, але це нічого не змінить. Ті будинки згорять, і крапка. Тобі би сподобалося побачити замість центру міста гору сміття? – запитав вебстер. Твоє порівняння абсурдне, – відповів Картер. Це не порівняння. Не порівняння, – вирічився на нього мер. У такому разі що це означає? Саме це і означає, – сказав вебстер. Тієї ж секунди, коли підпалять перший будинок, перший снаряд поцілить у ратушу. А другий у банк, і так далі, спершу всі значні мішені. Картер закляк. І відтак його ближче побаряковіло. Нічого не вийде, вебстере, різко сказав мер. Я не куплюся на твій блеф, це байка. Це ніяка не байка, заявив вебстер. Ті люди справді мають там гармати. Поцупили з фронтону музею легіонів і з інших музеїв, і в них є людина, котра вміє орудувати ними. Але це й не так важливо насправді вістан до цілі дуже мала, можна й палицію докинути. Картер потягнувся за рацією, але Вебстер зупинив його піднятою рукою. «Спершу задумайся на хвилинку, Картере, щоб потім не жалкувати. Ти ходиш по лезі. Продовжуй діяти за своїм планом, і жертви будуть на твоїй совісті. Будинки може і згорять, але центр міста теж буде зруйнований. Бізнесмени з тебе скальп за це знімуть». Картер прибрав руку з апарата зв'язку. Десь далеко почувся звук пострілів із гвинтівки. «Краще відклич їх, попередив Вебстер. Картерове обличчя застигло в нерішучості. Знову постріли. Ще раз і ще раз. «Скоро це зайде надто далеко», – сказав вебстер. «Так далеко, що ти вже не зможеш це зупинити». Від раптового вибуху повилітали шибки в кімнаті. Картер зірвався зі свого крісла. Несподівано, вебстер відчув холод і слабкість, проте з усіх сил намагався зберегти на обличчі спокій і надати голосу твердості. Картер вступився у вікно і наче закам'янів. «Боюся, це вже зайшло занадто далеко», – сказав вебстер. Рація на столі наполегливо запищала. Засвітилася червона лампочка. Картер потягнувся тримтячою рукою, класнув клавішою. «Картере!» – почувся грубий голос. «Картере! Картере!» – Вебстеру пізнав голос шефа поліції Джима Максвелла. «Що відбувається?» – запитав Картер. «У них велика гармата», – сказав Максвелл. «Вона вибухнула, коли вони спробували стріляти. Снаряд був з дефектом, напевно». «Одна гармата?» – запитав Картер. «Тільки одна гармата? Я не бачу більше жодних. «Я чую постріли з гвинтівок. Так вони нас трохи стріляли. Поранили кількох хлопців. Але вони вже відійшли вглиб. Зараз не стріляють». «Добре», – сказав Картер. «Наступайте і відкривайте вогонь». Вебстер виступив уперед запитаю у нього». «Запитай». Але Картер вже класнув клавішою, і рація вимкнулася. «Що ти хотів запитати?» «Нічого», – сказав Вебстер. «Це вже не важливо». Він не міг сказати Картеру, що це тільки Гремп тямив, як стріляти з гармат. Що Гремп мав бути там, коли гармата вибухнула. Треба забиратися звідси якомога швидше, туди де гармати. «Це був хороший блеф вебстере, промовив Картер. «Хороший блеф, але він розвіявся». Мер повернувся до вікна і поглянув у бік будинків. «Більше не стріляють», – зауважив він. «Швидко здались». «Вам пощастить», – різко промовив вебстер. «Якщо хоч десять ваших поліцейських повернуться живими. Ті люди зброєні рушницями і можуть поцілити в око білки з сотні ярдів». Зовні почувся тупіт, дві пари ніг, Бігли до дверей кабінету картера. Мер обернувся від вікна і вебсер теж повернувся на звук. Грем. викрикнув він. Привітжені. захекано промовив Гремп, зупиняючись. Молодий чоловік позаду Гремпа тримав у руці жмут паперів і розмахував ними так, що аж шелест розлягався по кімнаті. Чого вам треба? запитав мер. Багато чого, відповів Гремп. Він постояв трішки віддихуючись, а перевівши дух, промовив познайомтеся із моїм другом Генрі Адамсом. Адамс? перепитав мер. Так, сказав Гремп, його дідусь колись жив тут, на 27-й вулиці. О, сказав мер, і вигляд при цьому мав такий, наче хтось його стукнув цеглиною. О, ви маєте на увазі Ф. Дж. Адамса. Саме так, підтвердив Гремп, ми з ним разом були на війні. Він міг цілісіньку ніч розповідати мені про свого хлопчика, котрий залишився вдома. Картер кивнув Генрі Адамсу. Як мер міста, сказав він, намагаючись зберегти гідність. Зараз не дуже доречний час для вітань, відказав Адамс. Я так розумію, що ви збираєтеся спалити моє майно. Ваше майно? мер затнувся, приголомшено витріщившись на папери в руках Аддамса. Саме так його майно, сказав, як відрубав Грем. Щойно його придбав. Ми прийшли просто із казначейством. Усі податкові заборгованості заплачені, включно із пенями, а також залагоджені всі формальності, що стосуються права власності на покинуті будинки. Але, але, мер ніяк не міг підібрати потрібні слова. Не всі будинки. «Певно, йдеться тільки про дім Адамса?» «Всі до одного», – урочо виголосив Гремп. «І я буду дуже вдячний», – зауважив молодий Адамс, «якщо ви зволите переказати своїм людям, щоб вони припинили нищити моє майно». Картер нахилився над столом і неслухняними руками взявся на рацію. атерацію. закричав він. Максвеле, Максвеле. «Що треба?» – викрикнув Максвеллу відповідь. «Припиніть підпали!» – закричав Картер. «Загасіть усе! Викличте пожежників. Робіть усе, що у ваших силах, щоби загасити вогонь. Чорт. промовив Максел. Сподіваюся, ви добре подумали. Робіть, що я наказую, закричав мер. Ви мусите загасити цю пожежу. Добре, сказав Максел. Добре. Притримай коней. Але хлопцям це не сподобається. Їм не сподобається те, що вони, виконуючи наказ, спершу підставляють голови під кулі, а за якусь хвилю той наказ скасовують. Картер вимикнув рацію і випростався. Запевняю вас, містере Адамс, сказав він що це все велика помилка. Це точно, урочисто заявив Адамс, величезна помилка. найбільша з усіх зроблених вами. Якийсь момент вони стояли там, дивлячись один на одного. Завтра, сказав Адамс, я подам у суд клопотання про зліквідування міської адміністрації. Я власник найбільшої частки земель, включно з муніципальними територіями, а також з огляду на їхні обшири вартість, я маю цілком легальне право вчинити так. Мер злетнув, а тоді нарешті спромігся на кілька слів. «На якій основі?» – запитав він. «На тій основі», – відповів Адамс, – «що в ній більше нема потреби. Гадаю, мені неважко буде довести свою правоту». «Але... але це означає...» «Ага», – сказав Гремп. «Ви знаєте, що це означає. Це означає, що ви програли». Заповідник, сказав Гремп, показуючи рукою на те, що залишилось від колись заселеної частини міста. Заповідник, щоб люди могли пригадати, як жили їхні предки. Вони втрьох стояли на вершині пагорба, над яким височила поржавіла водна башта. І ще міцні сталеві опори тонули в морі високої трави. Не зовсім заповідник, пояснив Адамс, радше меморіал. Пам'ятник епосі розквіту міст, яку забудуть уже через якусь сотню років. Тут буде збережено чимало специфічних споруд, які були побудовані відповідно до певних умов середовища та особистих смаків і їхніх власників, підпорядкованих не якимось єдиним архітектурним концептом, а прагнення жити зручно і затишно. Десь через сто років люди прогулюватимуться вулицями цього музейного міста з таким же трепетом і повагою, як оце ми сьогодні ходимо по музеях. Це буде для них щось напрочуд далеке, наче з перевісної епохи, так би мовити, лише один із кроків на шляху до кращого життя. Художники будуть присвячувати свою творчість, переносячи ці старі будівлі на полотна. Історичні романісти прибуватимуть сюди за ковтком автентичності. Ви сказали, що хочете відновити ці будинки, зробити газони і сади такими, якими вони були раніше, сказав вебстер. На це потрібна кругленька сума. А потім ще стільки ж, щоб підтримувати все це в належному стані. У мене достатньо грошей, відповів Адамс. Навіть забагато. Пам'ятаєте, мій дід і батько почали займатися атомним бізнесом ще коли він тільки зароджувався? Вій дідось був найкращим гравцем у Крепс, пригадав Гремп. Щойно я розживався на якісь гроші, то відразу ж йому програвав. За тих добрих часів, – сказав Адамс, – якщо людина мала надто багато грошей, у неї були варіанти, на що їх витратити. Наприклад, на благодійність або на дослідження в медицині чи ще на щось таке. Але зараз нема благодійних організацій, нікому їх підтримувати. І відколи світовий комітет місто став на ноги, грошей вистачає на всі дослідження, як у медицині, так і в інших галузях. Я не планував цього, коли прийшов подивитися на старий будинок діда. Просто хотів побачити його і все. Дід так багато розказував мені про нього, як він садив дерево на передньому дворі і про трояндовий сад. А потім я побачив будинок. І видалася мені ця примара минулого якимсь насміхом. Те, що колись так багато означало для когось, тепер темніло всі ми забути. Коли я стояв біля будинку з Гремпом, мені спало на думку, що найкраще, що я можу зробити, це зберегти для нащадків цілий квартал того життя, яким жили їхні предки. Віддалік, за кронами дерев, Здійнялася вгору струминка блакитного диму. Вебстер вказав на неї: А що буде з ними? Скотери залишаться, сказав Адамс, якщо захочуть. Там буде багато роботи, яку вони зможуть робити. І завжди знайдеться кілька хатин, у яких вони зможуть замешкувати. Є тільки одна річ, яка мене непокоїть я не можу бути тут постійно. Мені потрібен той, хто керуватиме цим проектом, хто присвятив би цьому все життя. І він поглянув на вебстера. Давай, Джуні, підбадьорив грем. Вебстер похитав головою. «Беті дуже хоче переїхати за місто». «Вам не обов'язково жити тут», – сказав Адамс. «Ви можете прилітати сюди щодня». В підніжжя пагорба почувся оклик. «Це Оле», – викрикнув Гремп. Він помахав ціпком. «Привіт, Оле, ходи до нас». Вони мовчки дивилися, як Оле піднімається пагорбом. «Хтів поговорити з тобою, Джоні», – сказав Оле. «Маю ідею. То мені вночі придумалося». «Розказуй», – промовив Вебстер. «Оле гляну на Адамса. Це добре, це Генрі Адамс, пояснив вебстер. Певно, ти пам'ятаєш його діда, старого Евджей. Пам'ятаю, промовив Оле. Той що помішаний на атомній енергії. І як воно, щось вийшло? «Так і вийшло, відповів Адамс. Ради то чути, сказав Оле. Певно, я помилявся. Казав, що він ніц не доб'ється. Тільки мріяв цілими днями. То що там за ідея? запитав вебстер. Ви чули колись про гостя віранчу, так? запитав Оле. Вебстер кивнув. Місце, куди люди ходили і думали, що вони ковбої. Їм там подобалося, бо вони, видно, ніс не віддали про важку роботу на ранчо. Думали, що то так романтично, кататися на конях і... Постривай, перебив вебстер. Ти ж не збираєшся перетворити свою ферму на гостьове ранчо? Чи збираєшся? Ні, сказав Оле. Не гостьове ранчо, більше гостьова ферма. Народ зараз небагацько знає про ферми, бо їх майже нема. Вони будуть читати про те, як гарбузи покриваються іншим, як файно. Вепстер виречився на Оле. «Люди поведуться на це Оле», – заявив він. «Вони повбивають одне одного, поспішаючи провести відпустку на справжнісінькій стародавній фермі». Раптом із кущіву не зі схилу вигулькнула якась яскрава штукована. Вона торохтіла, муркотіла і скрипіла, виблискувала лезами та розмахувала залізною рукою. «Що ти за...» – здивувався Адамс. Це знову дітькова косарка, хаєрець», – викрикнув Гремб. «Я завжди знав, що настане день» коли в ній щось там перегорить, і вона геть злетить із кутушок. Заувага до другої оповідки. Друга оповідка, зростаючись усе ще чужою з огляду на всі канони, все ж таки видається трохи зрозумілішою для пересічного читача. На відміну від першої оповідки, тут читач уже ловить себе на думці, що ця легенда могла би народитися серед псів, які зібралися біля вогнища. Тут уже висвітлюються певні високі морально-етичні поняття, які особливо поціновувані псами. Крім того, зрозумілий псам ізображений драматичний конфлікт, хоча він і розкриває розумову та моральну деградацію головного героя. Водночас тут з'являється вперше і доволі знайомий нам персонаж – робот. Власне, у постаті робота Дженкінса, з яким ми знайомимося в цій історії, пізнається герой, котрий упродовж тисячоліть був улюбленцем цуценят. Кудлай вважає Дженкінса справжнім звитяжцем цієї легенди. На думку Кудлая, Дженкінс – символ впливу людини на розвій нашої раси. Це механічний пристрій, за допомогою якого людська думка ще безмір часу направляла псів, хоча сама людина зникла. Зараз у кожного з нас є роботи, цінні маленькі пристосування, єдиною метою яких є слугувати нам руками. З плином літ згадані роботи стали невід'ємною частиною їхніх власників, і жоден пес не зміг би помислити свого робота як якусь окремішню річ. Твердження Кудлає про те, що робот – це винахід людини, який наша раса успадкувала та вдосконалила, зазнало нішівної критики зі сторони більшості дослідників циклу. На думку Бровка, ідею про те, що робот був сконструйований і наданий псам, щоб вони могли розвинути власну культуру, потрібно однозначно вилучити через її романтизм. Він вважає, що це є, власне, один із художніх прийомів, і саме так його потрібно трактувати. Зараз неможливо з'ясувати, яким чином пси дійшли думки Сконструювати робота. Ті кілька дослідників, які спорадично цікавились розвитком роботехніки, зазначають, що сучасне високоспеціалізоване використання роботів насправді доводить, що їх створили пси. Вони стверджують, що для того, аби роботи були такими спеціалізованими, їх повинна придумати і розвинути та раса, для потреб якої вони були створені. Вони переконані, що ніхто, крім псів, не міг би вирішити настільки успішно таке складне завдання. Те, що жоден пес сьогодні не може створити робота, нічого не доводить. Напевно, це тому, що в цьому нема потреби, оскільки роботи самі виготовляють собі подібних. Коли ж така потреба виникла, і це очевидно, то пси сконструювали роботів, а наділення їх репродуктивною функцією спричинило те, що роботи почали робити собі подібних. Тим самим проблема була вирішена цілком в стилі псів. У цій оповідці з'являється також ще одна ідея, яка пронизує увесь цей легендарний цикл але тривалий час спантиличуючи всіх дослідників та читачів. Ця ідея полягає в можливості фізичного виходу за межі цього світу, у космос, де існують інші світи. Хоча майже всі вважають цю ідею абсолютною вигадкою, що, безперечно, характерна для подібного жанру. Її, попри те, присвячена велика кількість наукових досліджень. Більшість дослідників підтверджують, що такий вихід неможливий, бо якщо дотримуватися такої логіки, то доведеться припустити, що зірки, які ми бачимо вночі – це величезні світи, віддалені від нас на неймовірній відстані. Однак кожен знає, що це лише підвішані в небі вогники, і більшість з них висять дуже близько. Чи не найкраще пояснення, звідки могла виникнути ідея про існування інших світів у космосі, належить Брувку. Він каже, що це всього лише гоблінські світи, про існування яких пси знали ще за часів сивої давнини.